A www.civilradio.hu A műsort vezeti, és szerke. Köszönöm Mai műsorunkban egy korábbi, régebbi műsorunk is meglesét fogják hallodni. 2007-ben volt a Végtelen Kulturális Magazin vendégek Király Tamás. Öt éve már, hogy királytamás nincs közöttünk. A Ludwig Múzeumban július 11 től lehet megnézni Királytamás retrospektív kiállítását, és a Nagymező utcában, a Pici Kapicériában pedig fotókiállítás van két hónapon keresztül, vagyis egész nyáron Király Tamás tiszteletére. Királytamás gyakorlatilag az egyetlen egy és első olyan avantgárdivatt tervezője Magyarországnak, akit elismertek mindenhol Európában, illetve a tengeren túron is. 52. szeptember 13-án született gyöngyösen. Hatalmas ismertségre tett szert, ruhái mindenhol hatalmas feltűnést keltettek. Királytamást nem nagyon érdekelték a konvenciók. Mindig tartogatott meglepetéseket, ruháiban mindig voltak meghökkentő elemek és meghökkentő anyagokat, használt olyanokat, amikre azt gondoltuk, hogy talán nem is lehet ilyenekből ruhákat gyártani. A divat királytamás számára egy önkifejezési eszköz volt. Kérem, hallgassák meg műsorunkat, és emlékezzünk közösen a Divat pápájára. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Király Tanás Divattervezőt. Jó estét kívánok! Én is Krausz Divadar. Tamás személyében egy nagyon régi és nagyra tisztelt művész barátomat fogadhatjuk itt most a stúdióban. És tulajdonképpen azért hívtuk előtt, mert... Most vannak ezek a téli szaturnáliák, és az ő művészete aztán az tényleg olyan, mint amikor egy római birodalom összeomlik, és akkor a szaturnáliák ünnepe egy összeomló római birodalomban. Tehát, hogy a szépet megkeresni valami olyasmiben, amiben nagyon kevés a szép. Azt hiszem, hogy ebben az ügyben Tamás elég sok mindent tud mondani nekünk. Ki, ki, ki, ki, ki? Király! Tamás! Hungarikum! Világszerte ismert és elismert a megszokott már eltérőbb, izgalmas stílusa miatt hisz ruháim szabadon követik a gondolatot. Egyedi technikába készülnek zárólag kézikézidésű -kézi alkotásai a Vogue magazintól az angol ID magazinig szinte mindenhol publikáltak róla a Stern szerint ő... Egyszerűen a divott pába. Report és portréfilmet készített róla többek közt a BBC, a CDF, a TV-szönk egyetlen kelet-európai meghívottként Vivian westwood mutatta be kreációit, tárgyasult álmait egyszerre jellemző a minimalizmus, a konstruktivizmus és a micsek csak titokzatos egyszerűsége. 2004 Hotus Show 2004 Supernova London Salon international, London, Fashion Show az M&M Hair Academy-vel Edinburgh, Divadfotózás az angol esztétikának király. Király ha más? Divat szeminárium! ki ki ki ki ki és akkor most 2007-ben itt a CIVI Rádióban. Hát üdvözlöm a rádió hallgatóit, és további színes, szürke napot kívánok nekik. Akkor hogy állunk végül is a szaturnáliákkal? Mert a Tivadar feltette ezt a kérdést, hogy ő, amit csinálsz, az végül is tulajdonképpen díszleteiben, megjelenésében így Róma végnapjaihoz hasonlít szinte. Hát én így, így nem tudom tudományosan megfogalmazni, tehát én csinálom, amit csinálok, tehát végzem a dolgomat. Érdekes volt, egyszer Pécset volt egy divat bemutató, és legalább egy héttel előtte megérkeztek a ruháim, és mutogatták a, a show szervezői, és bekerültek olyan emberek, akik ilyen dolgokkal is foglalkoznak, és itt teljesen jó értelembe véve megrémültek, hogy milyen jelentéseik vannak a ruháimnak. Hát én így nem gondolok bele, én csak ösztönösen végzem, amit tudok, amit csinálok. Amikor egy bemutatód lezajlik, vagy a szigeten csinálsz egy ilyen performance jellegű akciót, akkor utána mindenki elkezdi magyarázni azt, amit csinálsz. Ö, nagyon sokszor én azt látom, hogy van egy ilyen őrült nagy polgárpukasztás már a 80-as évektől kezdve, amit csinálsz, de sokszor nem látok sokkal többet. Aztán elolvasom, és akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen egy akkora társadalomkritika. Te hogy vagy ezzel? Tehát, mert itt már olyanokat olvasok rólad interneten, hogy Király Tamás divat divattervező társadalomkritikus, hát így a kettő együtt számomra ez nem ül annyira. Hát én, én így szórakozom ezen, amikor én is olvasom. Ugyanakkor nagyon ritkán tudatosan, hátsó szándékkal így szeretném afelé irányítani az újságírókat, akik interjúkat készítenek velem, hogy, hogy picit más legyen a, a, a kimenetele a cikknek, és így, így, így sikerült, hogy néha egészen papi, meg nem tudom milyen egyszerű ember vagyok, néha polgárpukkasztó, néha szexmániás sexmániás és, és remélem, hogy egyszer így, így vicces lenne így egymás mellé állítani a, a cikkeket, vagy az egyik véglettől a másikig egy színe, széles skálán írtak rólam, ami, aminek én nagyon örülök, mert, mert soha nem egyfelé szerettem volna egy ember típusnak csinálni sokat, és ez mai napig is megvan 25 évvel ezelőtt is nagyon jól megfértek a, az első bemutatóimon a pánkoktól a konzervatív emberekig a, a prűttől a, a szabad gondolkodású emberekig és, és úgy gondolom hogy az a jó, hogy minél több embernek adni valamit vagy megmutatni amit csinálsz Én emlékszem arra, hogy ö, még mielőtt ezek az első nagy bemutatóid lettek volna ö, te ö, Budapestet azért erősen befolyásad alá a az öltözködés terén. Volt a Petőfi Sándor utcában egy ilyen újhullámos butik, és az összes újhullámos, és pánk, és dark, és mindenki, aki így bejött az a világ, amit te képviseltél, illetve az a team, akik oda dolgoztak, mert nem csak egyedül csináltad, hogy az egyszerűen már akkor a 80-as évek első felében tulajdonképpen ilyen módon alatt tartotta a várost, és ez egy pozitív befolyás volt minden esetre, mert nagyon kreatív volt. És azóta is példanélküli a város történetében, én úgy emlékszem arra az időre. Mesélnél arról az alkotó közösségről, arról az időről egy kicsit? Hát tulajdonképpen avval indult ez a ruhatervezé pályafutásom, a Gizi baráti körbe tartozott ő, akkor egy ilyen neves sztár jelmeztervezőnek számított többek között a psziché Bodigából filmének a ruháit ő csinálta, és aztán ő kért föl, hogy dolgozzunk együtt van egy műterem a Petőf Sándor utcában, és hogy csináljunk egy ilyen üzletszerűséget, és akkor én mondtam, hogy hát én nem értek hozzá, és akkor ő válaszolt, hogy amit látott a saját öltözésemből és a környezetembe, akiket így, így segítettem, hogy máshogy öltözködjenek, ez bőven elég, és aztán belecsaptunk, és hát először nyilván egy, egy látogató jött, aztán tíz száz, ezer, tízezer, aztán nagyon-nagyon sokan jártak oda, és egy nagyon pici helyiség volt, talán 11 négyzetméter volt az egész, de másról szólt, a, mint, mint eladásról, tehát nem volt benne pult, volt egy lépcső, ami nem vezetett sehova, volt egy pici kirakatunk, ahol megcsináltunk egy ilyen élő kirakat performance-eket minden héten, azt hiszem szerdán, akkor így nagyon féltünk is, hogy közbotrányokozásért akár lecsuknak, mert, mert először két ember állt meg, aki rakat előtt, aztán később már a 15-ös busz is leállt, hogy mi az a tömeg, és mindenki ott tolongott, hogy nem láttak még ilyet, hogy élő, élő modellek, tehát nyilván először maszkokban, állarcokban voltunk, és nem lehetett tudni, hogy most emberban vagy gép mozog. Aztán nagyon megszerettik az emberek, azért, mert, mert nem arról szólt, hogy, hogy egy árucsere, hogy ide a pénzt és oda a ruhát, hanem, hanem egy nagyon szabad hely volt. Tehát jól érezték magukat az embereket, és ez a legfontosabb, meg az, hogy a ruhák jól érezzék magukat, és ha nem volt valakinek pénz, akkor fölírtuk, majd behozza, mindenki behozta a részletre, lehetett vásárolni, kölcsön adtuk ruhákat, hozták be a legújabb zenéket, tehát olyan volt, mint egy pici klub, és az eladó, akik Ezeket táncolta. a performance-okat elvittétek egész az aluljáróba, és a felszabadulástéri, a Ferenciek teri aluljáróba, emlékszem, hogy az egyik legjobb barátomat ott meg az életbe ilyen módon először, hogy reklámozta a te ruhádat egy lányal, azt hiszem, a kismiki Attinával, vagy? Ó, nem tudom, meg Na mindegy, ott voltak az aluljáróban de... ketten beöltözve a te ruháidba, és ezt a boltot és téged reklámoztak, és döbbenetes látvány volt. És a Mikit akkor láttam először, de nagyon megörültem neki. Igen, és aztán ilyen barátaim, akik így extravagánsak voltak, szerettek feltűnni azokat, így beöltöztetük, és tulajdonképpen legelőször ilyen divat séták voltak a, a sétáló utcában, a Váci utcában, de ebben nem csak ilyen sima séta volt, volt amikor kúztak a, a sétálók között a modelek, vagy elfeküdtek, tehát, vagy háttal sétáltak, tehát felhívtuk magunkra a figyelmet visszatérve erre a butikra, te azt mondtad, hogy most azért nincs semmiféle eladóhelyed, mert igazából te egy ilyen klubjeleget szeretnél, viszont amit most leírtál, az egy nagy monstrum ehhez a 11 négyzetméterhez képest, viszont funkcióiban nagyon hasonló. Hát igen, sok jó ember kis helyen is elfér, de ö, szóval egy, egy ö, újság címlapján tudtam nélkül azt rakták címlapra, hogy nem adok el ruhát, és utána nagyon mérges voltam, hogy hülyének néznek, hogy akkor miből élek, hát én nem nem vagyok ellene az eladásnak, csak másak az elképzeléseim. Nem egyezik a mai kereskedelmi etikettel. Szóval most már így, ahogy egyre jobban álmodozom, nő, ki a terveimet a, a gondolat. Tehát, hogy nyilván egy komplex valamit szeretnék, ami, ami nem csak egy ruhaüzlet hanem egy klub, ahol egy otthon, ahol jó érzik magukat az embereket, ahol lehet inni, táncolni ebédelni, mert úgy gondolom, hogy szintén le kell ezeket a gátakat vonni, hogy most egy üzletben csak ruhát lehessen venni. Van is egy példa, ami Londonban, hogy egy étterem, ott nem csak ételt kapsz és kifizeted, hanem ott, ott felszabadulnak az emberek, ha kell tetején táncolnak. Nagyon-nagyon jó hely, egy hónapra előtte kell bejelentkezni. Angol barátaim elvittek oda, és az is Engem igazol, hogy, hogy nem csak enni lehet egy étterem, hanem jól érezni magadat felszabadultam. Most már így, ahogy így nézem, hogy nem, már nem is 2 háromszáz négyzetméteres helyre van szükségem, mert nem körülbelül azon gondolkozom, hogy a parlamentet kéne megszerezni az én üzletem. Ebben benne vagyok a parlament megszerzésében? to scream to <laughs> Dress it, dress it, dress it, dress, dress, dress, dress, dress, dress, dress, dress, dress, dress. Tehát elköszöntöm a Civil Rádióban, a Végtelen Kulturális Magazinban. Mai vendégünk király Tamás, és szeretném tőled kérdezni, hogy miért választottad ezt a zenét, egy kicsit erről a zenéről. Amit most hallottunk, egy nagyon kedves barátom, munkatársam Domonkos Csilla énekelte föl, ami ami arról szól, hogy a ruha az minden, a ruha az szeret, a ruha az, az, gyilkol, az ruha, a ruha szex, a ruha minden, minden. Ővele nagyon régóta együtt dolgozom, őt Magyarországon nem ismerik, viszont külföldön úgy szoktam baráttaimnak bemutatni, hogy ő a messze legismertebb magyar énekes külföldön. Ő csak Milánóban készíti a lemezeit, a világ legnagyobb DJ-ei mai napig is műsorán tartják bizonyos számai remixét a, a Paul van tól a John Montana-ig. Most épp, épp föntről hallgathatjam, a műsor, mert épp Milánó és Budapest között repülőn utazik vissza. Együtt dolgozunk, én szoktam a lemez borítóira tervezni a ruháit vagy külföldi fellépéseire, és, és nagyon ritkán itthon szintet, tulajdonképpen csak az én sóimon lép föl élőben. Tervezel ruhákat a csillasz számára, meg arról beszéltünk, mielőtt meghallgattuk ezt a zenét, hogy te abból élsz, hogy eladod a ruhákat. Nekem meg az mindig kérdés volt, hogy igazából, amikor megnézem a divat bemutatóit akkor azok a ruhák totálisan gordhatatlanok. Tehát, hogy azok nem arra a célra készülnek, hogy az ember kedvet kapjon hozzá, hogy fölvegye, maga az anyag sem. Tehát, te teljesen másképp bánsz az anyaggal is, mint a divattervezők. Akkor egyszerűen valaki rákattan, és azt mondja, hogy Tamás csinálj nekem egy olyan ruhát, ami az utcára is ki lehet menni? Nem, mint kiavítanának, nem abból élek, hogy eladom a ruháimat, abból élek, hogy nem adom el a ruháimat. Azt nem tudom, hogy hogyan, mert Ez biztos szerelemből és levegőből szerelem a régi, a levegő az már nem. Ö, amiket én csinálok, szokták mondani, igen, hogy hordhatatlanak, most, hogyha tudja hordani a modell a kifutón, vagy az utcán, akkor, akkor mi az, hogy hordhatatlan, tehát mit nevezünk hordhatatlannak. Ezek a ruhák, amiket én csinálok, ha, tehát mindig úgy készül, hogy annak én fejben elgondolom a, a, hogy mondjam, az utcai változatát is, tehát látványban ugyanez lehet, csak, csak nem tudom, egy milliméterrel vékonyan banyagból kéne csinálni, és akkor teljesen ö, hordható. Így is hordható. Ö, szoktam mondani, hogy, hogy nagyon praktikus, mert ha szokták érezni, hogy hogy lehet felszállni egy villamosra, föl lehet szállni, praktikus lehet, mert ha kinyitjuk, mint egy esernyőt, a úgynevezett szolstok ruháimat, akkor legalább nem tudom én másfél távolságban nem ír hozzád senki, nem érzett, hogy mosakodott -e, vagy nem lép a lábadra, tehát nagyon-nagyon praktikus lehet ez a ruha. Én nem úgy készítek egy szoknyát, hogy most öt centivel hosszabb legyen, vagy rövidebb, hanem szinten mondjuk egy szolstok ruha egy elemet fölhajtasz, és nem kell elvinni a szabóhoz, most rövidebb legyen, hanem, hanem te magad meg tudod csinálni egy ilyen mobil, kreatív valami, akár minit tud csinálni hosszúból, vagy, vagy egy szűk egyenesből, konstruktívből abroncsosat, tehát egy egész más divat. Engem nem érdekel, hogy most 5 centivel hosszabb legyen egy gallér, vagy egy a nyaka 3 centivel rövidebb legyen. Azt, azt bárki meg tudja csinálni. A te divat ezek szerint jelen van erősen a humor is, hogy például szorstok ruhákat hozol létre, és tulajdonképpen ironizálsz így a divattal, meg önmagaddal is. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog, legalábbis az én meglátásom szerint. És azt mondd meg, javíts ki majd, ha nem így van, és majd mondd el, hogy hogy van, hogy én mindig azt láttam, hogy ezekben a show-idban mindig túléptél az egyszerű divatbemutatón valami fajta ö, totális művészeti, teátralitás színház felé, tehát én ilyen divat színházaknak gondolom én ezeket a, a, a, a divatbemutató performanceidat. És hogy mindig valamilyen gondolat azért tényleg volt benne, tehát valamilyen filozófiája volt annak, amihez te a colstokot, vagy az egyéb hihetetlen anyagokat megtaláltad. Tehát egyrészt az anyag is adta magát, hogy mit készíts belőle, de ugyanakkor volt valami koncepciód, ami szerint az anyagokat megtaláltad, vagy ők téged. És szóval tényleg az, hogy... Hogy el tudod képzelni, hogy egy butikba colstokruháért sorban állnak az emberek, te is tudod, hogy ez nem így működik. Nyilvánvalóan tudsz utcai ruhát is készíteni, csak az mondjuk lehet, hogy nem érdekel téged, de engem az érdekel, hogy egy ruha az tényleg hogy állná meg a, a hétköznapokba, tehát járt valaki benne tesszerűen egy hétig. Ez most 18 és fél kérdés volt egyszerre, akkor, akkor így, amire így hirtelen emlékszem. Ö, anyagok. Ö, nagyon sokat járok Londonban, és minden alkalommal bemegyek a kedvenc ruhaüzleten, anyagüzletemben, ahol a világ összes anyagát lehet kapni, és aztán boldogan kijövök, hogy nincsen szó anyagmétere anyagméterre, nincsen méterre. Amiket én használok, olyanból egyet sem lehet kapni. Tehát utána lépés, hogy fontos, azt vallom, hogy fontos, hogy eredeti legyen, az eredeti az érték, nem a kópia. Na most a, a colstok ruha, tehát hogy, hogy megvennék-e, vagy egyáltalán, tehát ez meg úgy gondolom, hogy reklám kérdése, mert amit mert azt attól függ, mennyi pénzt fektetnek bele, stb., akkor el lehet adni. Tehát azt is el tudom képzelni, csak pénzés, és, és uh, reklámfilm ötletes uh, munkatársak uh, kérdése, hogy, hogy ne córstok ruhába járjon akár, a, akár bárki mondj, mondj egy-kettőt. Hát ha, igen, hogy ha. tulajdonképpen akkor te nem klasszikus értelemben divatbemutatókat csinálsz, vagy ja, divatot, igen, igen, hanem, hogy reflexiók igen. a divatra, ami ironizálás a divata, vagy paródiája divatnak igen, a divatnak akár, vagy... Igen, tehát, igen, hogy igen, értem. Vagy antidivat. Másik, tehát, másik hogy fontos, benne van a kérdés mögött, az, ami nekem a fontosabb hogy a változás, a változtatosság, változatosság, változatosság, az biztos, hogy amitől én megőrülnék, az, a, az az unalom, a szürkeség, és állandóan kihívásnak tekintem, hogy mindig más csináljak. Lehet, hogy sokszor ugyanaz a ruha látható egy bemutatón, csak egészen más, hogy, hogy kiegészítőkkel, más modellem a más zenére, más koreográfiára, más minkkel, más hajjal megy, és, és egyszer a modelljeim énekelnek, mikrofonba számokat adnak elő, pedig modellek egyszer, egyszer, plébekelni kell mutogatni, vagy táncolni. Tehát mindig, mindig más, más, más mélyvízbe dobom a modelljeimet, hogy, hogy ne, ne legyen egy rutinos fellépő, tehát főleg azokra mondok, akik esetleg régóta modell, mert van, aki, mert tudom, kilenc éve is dolgozom együtt, hogy ne unja meg, hogy mindig, mindig valami új új kihívást kelljen neki megoldani, és ugyanez fontos számomra is, mert, mert ha, hogy mondjam, hak néznék, mint egy, mondjuk egy zenekar, aki jogosan akár 50-100 koncertet is megcsinál, én akkor így kinyírnám magamat, tehát nincs két egyforma sónálom, és ez sajnos iszonyatos munkába telik, de, de legalább lefoglalom magam, és más csinálunk akkor azt mondd meg most nekem, hogy hogy van az, hogy amikor még nem létezett Magyarországon showbiznis, akkor te nagyon sok ezer ember előtt tartottál olyan divatsókat, mondjuk a Petőfi csarnok zsúfolt szabadtéri nézőter előtt, hogy megáll az észoran tömeg volt akkor, amikor nem volt show business. Most hogy van showbiznis? miért nem üzlet az, hogy valakin tolonga nép? <tos> Hát így gondolkoztam, hogy, hogy a x-edik interjút miért vállalom el, és hogy mit kéne most mondani. Nyilván nem, én nem politizálok, nem is szeretnék, és nem szeretném színi dolgokat, a, sem a bulvárt, sem a, a kereskedelmi televíziókat. Fú, akkor, akkor nagyon jó volt, amikor még nem volt divat tévé, nem voltak divatlapok, mert akkor mindenki rá volt kényszerülve önmagára, az önmara, önmaga kreativitására, és a 80-as években legeredetibben öltözködtek a, a fiatalok. Most ugye a zenei csatornák, a zenekarok hatása alá kerülnek, mert azt nyomják éjjel-nappal a tévében, és befolyásolják őket. Na most... X... Uh tehetséges színmész, szín, színművésznőnket, most végig ez nem reklentett, mint a udvaros Dorottya, nem tudom, nincsen színházi közvetítés, valamit, de van másfajta sorozat, szóval, én rosszul vagyok, tehát mert nem győzem, hogy hány lepellel takarjam le a televíziómat, hogy ne lássam, mert, mert tudom azt, hogy, hogy fél év múlva valamelyik kereskedelmén majd, nem tudom, és sportriporterek fognak énekelni, meg tehát mindenki olyat fog csinálni, amihez mondjuk nem ért, mert ez van most már Londonban, a valamilyen televízióban, ahogy most itt korcsolja korcsoljáznak emberek, tehát nincs eredetit, nem találnak ki, nem mernek befektetni, nem mernek gondolkozni azt csinálják, amik esetleg kint bevált. én pedig ez ellen vagyok, és úgy gondolom, hogy hogy Magyar újságot kéne csinálni, és nem, nem kinti, kinti újságokat behozni, és ugyanúgy megvan határozva, hogy az ötödik oldalon ennek kell lenni, a hatodikon annak közben természetesen rengeteg reklámnak, és, és semmi értéke az újságoknak, a, a televízió műsoroknak. Tehát nem a művészetre adnak pénzt, hanem a, a gagyira, a, a nullára, hogy most Szóval így, így nem akarom a televíziót itt tovább műsorát fokozni. In the looking glass, you're the one I see. hallgatják az FM 98-on, és most... Hey guys, it's me. You're a capricious, gracious, carnivorous-covered girl. It's spanking hot in here. Take it all off and get ready to race. Let's make a cocktail dress. So, open your eyes and open your mind. This is emotion. <sighs> is the king, king, king's decadence night. The night for kings and queens only. Make sure your bodies feel good in your clothes. He may be wearing dark and glasses, but I show you, he can see right. Just a minute Here is the time Here is the place Show is about to begin Na, hé, hey király vagyok a világ legegyszerűbb embere. Szeretném, ha felnyújtanák a kezüket azok, akik tudják, vagy a csillád kiismeri. Kevesebb kiszöli kéne hallgatni. Muszáj volt ezt mondanom, bocsánat. Viszont aki most beszélt, az újra Király Tamás, a mai műsorunk vendége. És hát, ha már így arról beszélünk, hogy mit kéne hallgatnunk, és mit kéne néznünk, akkor ő, igazából, amit meg itt közben hallgatunk, azok a királyok királynőknek a dekadens éjszakája. Tehát azért valahol nyilván van egyfajta a dekadencia, illetve ez a totál gagyi között, amit az emberek többsége úgy szívesen követne, hogyha egyáltalán lennének minták, amiket lehet követni. Eláraszt minket ez a töménytelen gagyi, viszont szeretnénk valahol megmutatkozni. Te tudom, hogy megmutatkozó minden évben a szigeten viszonylag ritkán azért vannak máshol is divat bemutatói, de hol lehet róla hírkapni vagy hol tudod folyamatosan megmutatni a világnak, hogy mit szeretnél? Mert ugye te arról beszélsz, ahogy én olvasom az interjúkat, meg amit most is elmondtál, hogy a szürkeséget azt nem, viszont akár melyik póluson, de mindenképpen meg kell jelenni. Igen, tehát ez megint relatív, hogy, hogy mennyi sót csinálsz, hányan nézik. Én például mondjuk Hat, hat év alatt 27-szer hívtak vissza például Londonban világrendezvényekre, hol van 3-4-5 fős közönség is, és ennek nagy része akár újságíró, tévés, rádiós, fotós, és utána egy-egy ilyen bemutató után számtalan országba, amikor a tudósítok hazautaznak, leadják a, a, az interjút, a, leadják az anyagot televíziókban, megjelennek újságban. Tehát ilyen téren egészen mondjuk boldoggá tesz, hogy kielégít, hogy nagyon sok országban tudnak rólam. Az, hogy itt, ha Magyarországon nagyon kevés bemutató van, hát más-másra költik a szponzorok a pénzüket, Egyébként egy divad bemutató, nem egy felolvasói est, vagy, vagy egy szál hangszerrel játszol, hanem itt sajnos 25-30 modellnek kell lenni, 5-6 öltöztetőnek, 4-5 sminkesnek, fodrásznak, tehát pillanatok alatt ilyen 40 fős is lehet egy csapat, de volt már, amikor 100 modellem is volt, tehát ö, szóval nagyon nehéz, csinálni itthon Magyarországon bemutatót, mert nyilván más, más támogatnak. Ö, tehát kint a világban sokan tudnak rólam, vagy mit is, megint elfelejtettem a végét, bocsánat. Igen, az volt a kérdésem, hogy igazából hol tudsz megmutatkozni, de engem legjobban az érdeklenül, a világon ugyan tudnak rólad, de azért, ha itthon vagyok, akkor mégiscsak azt szeretnéd, hogy itthon tud átadni azokat a gondolatokat, üzeneteket, képeket, amiket létrehozol. Hát igen, ez, ez nem rajtam múlik, itt van, szóval szívesen csinálnék akár havonta bemutatót, hát nem, nem tudok. Tehát, ö... Végül is azért a Sziget az Magyarország legjobb tömegrendezménye évente, egyszer az fixen minden évben, majdnem mindig ö, létezik, igaz? Igen, szinte a, nem tudom, tizen nem tudom, négyből legalább tizenkettőn voltam. Szóval ott is, ott is egy másfajta kihívás érdekel, tehát volt, amikor az egyik sziget, a, a mutatva az egyik sziget elejétől a, a sziget másik végéig tartott, mert egy ilyen ötven méteres aranyfalba voltak beépítve a modelek, és különböző formát vettek föl, amikor átvonultak a, a szigeten, hol kör alakú, hol csillagformájú, hol cikcak, formában közlekedtek, ami tehát, hogy beépítve a modell a kifutóba, ami nem vízszintes, hanem függőleges. Ö, vagy volt, amikor egy ilyen ligetet körbe kerítettünk, és ott striheltek a modellek, mint a Bulonyi Erdőben, vagy ö, hol énekelnek, hol, hol történeteket mutatnak be. Szóval ott is próbálok mindig más csinálni. De Egyszer például Berlinben szintén, tehát ugye a, most hirtelen a függőleges színpad vagy kifutóra jutott eszembe, hogy nagyon különleges volt Berlinben egyszer, hogy 70 méter hosszú kifutó mentek a modelek és ez a levegőben volt kifeszítve és egy centi vastag acél lemez volt maga a talaj, ami messziről úgy nézett ki, mint egy penge valami tehát, hogy vagy a hely is más legyen, mindig próbálok változtatni Arról vesztesz mindig, hogy minden emberek külön egyéniség, tehát minden embernek másképp kellene öltözni a saját egyéniségéhez illően, teljesen függetlenül attól, hogy most éppen mi a divat, vagy egyáltalán a divat, az nem is egy érdekes kategória. Te viszont mindig szendertű feketében jársz. Igen, vártam ezt a kérdést, tehát úgy, mint a cipész a cipőjével, de valamikor extra öltözködőnek számítottam, de most már úgy gondolom, hogy nincs idő magam öltözködésre. Annyi, annyi ruhát szeretnék csinálni, vagy, vagy tehát az érdeke nem az, hogy mi. Tehát én igaziból akkor érzem jól magam, ha... ha, ha ha nem is az én ruháim vannak rajtam, hanem vagy ott felejtették nálam, vagy épp egy bemutatón ott felejtettek egy trikót, és akkor, akkor abba hogy beleszeretek, és akkor abba, abba járok. De most talán a múlt héten jött egy újabb gondolat, hogy szoktam mindig mondani, hogy, hogy úgy öltözködjél hogy öltözz szabadon, de szóval, hogy, hogy jól érezzed magad a, a ruhában, amilyen hangulatod van, és ez most úgy, úgy nálam, hogy nem, tehát én úgy öltözködöm, hogy hangulatomtól függetlenül is jól érezzem magam a ruhában. Tehát akár, sa szóval megállja a helyét az a ruha, hogyha én boldog vagyok, vagy szomorú, tehát a hirtelen hangulatváltozásaimat is kielégítse, akkor érzem jól magam én a ruhában, de én nem foglalkozom a, a saját ruháimmal. De ehhez kell egyfajta nagyon erős belső stabilitás, mert ugye az ember azért a ruházkodását az használja arra is, hogy vagy kompenzálja a saját hangulatait, vagy pedig kiegészítse azt. Tehát mondjuk ez a standard fekete, ez lehet akár rettenetesen deprimáló is, de te nem tudsz egy depresszió alkatnak. Tehát... Szóval én, én úgy vagyok, hogy így, így, igazából észre se veszem, hogy miben vagyok, vagy nem, nem érdekeltet. Itt most ellene mondok mindennek, de. Tehát úgy mint mondom, egy hogy ezt meg, fekete. Igen, igen. Te már túl vagy teltem. az öltözködésre. A gondolatok, ha végtelenben találkoznak. Üres és teli, avagy a páros egység. A tartalom és forma egymást kiegészítő párosa, az általánosan, az egyetemlegesen, a világ egyetemesen érvényes értékrend nélküli korokban elszakadnak egymástól. Ilyenkor hamis esztétikai és gondolati problematikákat favorizáló hamis irányzatok születnek. Az ilyen hamis szemléletű esztetizálás és hamis gondolatiság nem ismeri fel a tartalom és forma páros egységének előfeltételét. Az ember esetében az önmegújításra képes gondolkodásmód elsődlegességét, az emberen kívüli más szisztematikusan struktúrálódott jelenségek esetében az önszervízelő működési elv elsődlegességét hogy kontúros megvilágításba helyezzem elmélkedésemet egy igen ősi módolás az ősi elfhez fordulok, a yang Yin páros egység elvéhez. A lebomlott értékrendű nyugaton az üres ember értéktelen embert jelent. A gyűjtögető életmódról évtizedek óta leszokni képtelen, ezért az anyagi javakat a végtelenségig halmozni vágyó és természetellenes harsánsággal önmegvalósító nyugaton, a teli a gazdagság jelképe. A nyugatnak erre betegesen önző célra kidolgozott, a teljes népességet diktatórikusan önkizsákmányoló rabszolgaként magálágyűrő gyűrő gazdaságtudománya van. Amelyet mint legfőbb értékek biztosítékát tünteti föl, mert már tisztán látszik a legrövidebb út a teljes végpusztuláshoz. A nyugati egomániától az a még meg nem fertőződött természetes csendességgel szemlélődő keleten a teli ezt jelenti. Az ember a hamis tudat kusza zűrzavarától eltelt senki, akinek a valóság igazi természetéről és értékeiről fogalma sincs, hiszen azok befogadására önteltségénél fogva alkalmatlan. Keleten az üres ember az értékek befogadására megfelelő nyitottsággal, és az egyszerűség tisztaságával, akár a brákmini átmantudat, vagy akár a tudat illetve a tau alkotó megélésére is alkalmas, felkészült bölcs. Milyen következtetéshez vezet el a páros egységről való ilyetén elmérkedés? Hogy a kevesebb több? Hogy a jelenségek megismerése csak is a saját ellentétük tükrében, azaz a saját belső ellentmondásosságuk tükrében lehetséges? S végül, hogy az ember legfőbb dolga lemesztelenedni. Azonban ez a valódi meztelenség nem a szemérmetlen önmutogatás pucérsága, hanem a nemes egyszerűség pőressége. Ez a lemesztelenedés a léleknek és a szellemnek ünneplőbe öltöztetése. Ez a lényegi lemesztelenedés a, az embert egyetlen darabból való hófér varratlan lelki-szellemi köntösbe öltözteti. Ez a lényegi belső gesztus alkalmasítja az embert a legfőbb értékek megélésére. Egészen a kimondhatatlan nevű istenség szent szellemének a befogadásának magaslatáig. Mert mással megtelnünk, megtöltekeznünk nem érdemes. Ez a szellemi magaslat, magasság, magvasság az egyetlen valóságos mágia. Ez minden lelkiség, tehát vallás, művészet és szerelem közös lényege. meg én egységben legyek. Ezennel meghirdetem az öltöztessük fel a tartalmakat mozgalmat azon sztájlisztok, divattervezők és dizájnerek, meg a bárki számára, akik már rájöttek, hogy a lufit, ha nem héliummal, hanem csak levegővel töltjük meg, akkor a sosem röpíte minket álmaink világába, amely világ, mindenféle erek ellenkező híresztelésével ellentétben mégiscsak a létező világok legjobbika, feltéve, ha megvalósítjuk. Már ideért sem tudom, mikor ütötte fel az első lázangó tiltakozó gondolat az ő fejét az én saját fejemben. Csak azt tudom, hogy ahogy felütötte, hát úgy is maradt, és azóta le sem akarja tenni. Ott van minden egyes pillanatomban, minden egyes szemem által befogadott kép, fülem által befogadott hang, agyonban történő feldolgozásánál a kritikai lendület. Mert hogy az ember saját egyéni evolúciójának története, aki próbálom, kételkedve feldolgozom, Elfogadom vagy átalakítom, újat hozok létre belőle álláspontokon, egy ideális esetben keresztül. Vagyis bármit látok és hallok, tapasztalok, azt átengedem saját rendszeremen, ami az én filozófiám értékrendem alapelveinek sűrű hálóját jelenti, és megpróbálom kideríteni annak gondolati és érzelmi igazság tartalmát. Ám az igazság keresése... Mint azt a négbesékből már gyerekkorunkban is megtanultuk, így évezredek óta erre vagyunk kondicionálva, igen nehéz és fáradtságos feladat. Ki tudja miért, de a csúf kilcsön mögött gyakran gyönyörű lélek lakozik, mely a kitartó küzdelem és a jó, megáltalkodott hívése következtében végül is csodás alakban nyeri el jutalmát. A gyönyörű király kisasszony pedig oly megáltalkodott, hogy komor túráknak alávetetten és belső szerviszt követően lehet csak hűtársa a kívül egyaránt rendben lévő legénynek. Aki ugyebár ahelyett, hogy egy helyes, rendes lány keresne magának, azért csak megszédül a szépségtől, ahogy hófehérkés azonnal kiharapja az egyetlen piros foltot az amúgy egészséges zöld almán. Tehát azért ő sincs egészen rendben. Vagy mégis? Hiszen mit tagadás, korunk hétköznapi hőseiként ma milyen együttérzünk a szépséget és gazdagságot kutató mesehősökkel, mert elétező világok legjobbik a momentán, a legjobb forma és külcsinfet is a helye, amire galaxisunknak. Az érték ma már nem mer az utcára lépni, nem mer az emberek szeme elé kerülni, ha nem jutné ki szép ruhára, ha dizájnere, sztájlisztja és marketingese elhagyta, vagy sok sem volt neki, ódon és használt értékekről lévén szó, Hát, esélyes sincs arra, hogy korunk becsületes kalásztagénye a nyomában eredjen. Mert az, ami remek kanászleményünk is, a tévé előttől manapság reklámsugallati értékrendje meg a nagy-nagy sobótba viszi őt, a csillogó-villogó kütyürék magányát enyhíteni, hogy azokat otthonába fogadván, aztán az ő rabszolgáig váljék. A mi kopottas kis eszmefosztrányaink meg hiába várják őt, hát lassan elújják magukat, elbizonytalanodnak, és már ők maguk is kezdik hinni, hogy ők csak másodlagosak, hogy egységről szó sem sincs, és hogy ők csak egy silány tartalom, s akkor válnak majd valamivé, ha egy derékforma rájuk veti magasztos pillantását, és hajlandó leereszkedőn őket befogadni. Östét kívánok az FM 98 a civil rádióban, a Végtelen című magazinban, a vendégünk király Tamás. Tamás, azt hiszem, hogy egyetértünk nagyon-nagyon sok dologban. A mása... Kicsit szemrehányúan mondta, hogy te azért ezt a dekadenciáját ennek a mai avangárd művészetnek hangsúlyozod. Én meg úgy látom, vitatkozom ebben, hogy az árnyoldalát is megmutatod a mai világnak, de a fényes oldalát is. Tehát, hogy nálad ez a két pólus, ez azért egyensúlyban van. Terre te tudatosan törekszel, vagy pedig csak ez így természetes, hogy így jön? Azt hiszem, hogy, hogy nem tudatosan, hanem az életemből fakad, mint minden a ruháim, a sóim. Tehát ami, ami ahogy ön, tehát ösztönösen csinál. Tehát csinálom. nem csinálsz egyáltalán elméletet a dolgaidból, hanem, hanem ahogy az életed adja. Nem csak, hát sok mindent csinálnék, csak mindig egy-egy lépéssel tudsz tovább menni az emelkedés felé, közben próbálsz megtisztulni, amit összegyűjtöttél le dobni és válogatni. Na most vannak, akik összekarmolják magukat kínyúkba, nem tudják megvenni az aktuális évszak szerinti divatnak a legdrágább cuccait a legjobb boltokban, és közben meg te szerinted mindenkorok divatja az mindenkor divat, hogyha valakinek az jól áll és megszereti azt és jól viseli. Hát igen, tehát nem, nem azt szeretném, hogy divat újságokat nézzenek vagy divat tévét, hanem én nyilván Ruhával foglalkozom, én azt mondanám, hogy sétáljanak a friss üde, zöld, tavaszi erdőkben, és mélyüljenek el öltözködésileg, mert az is egy kifejezési forma, és legyenek kreatívak, és ne, ne azt nézzük, hogy a másik miben van, hanem azt a szívükre és az eszükre hallgassanak. Tehát, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy mindenki fütyülje le a divatot, és hordja azt, be jól érzi magát. Ezt üzené nekünk akkor a divatpápának nevezett úr, aki király Tamás. Aki és most tényleg egyszerű feketében, valami teljesen puritán, mint egy szerzetes és feltűnés nélküli, és mégis elegáns. És akkor a divaton innen és túl én nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk, és remélem, hogy még lesz alkalom, hogy beszéljünk egymással. Én, is remélem. én is remélem, és köszönöm szépen. Viszont hallásról, köszönöm önöktől, Krausz További szép estét kívánunk. 2004 Show. 2004 Supernova London Salon International London Fashion Show Az M, &M Hair Academy-vel Edinburgh Divatfotózás Az angol esztétikának Király, Király. ha más ki ki ki ki ki, ki.